Розділ 36. Дорін втомився слухати багатоодинну балаканину ні про що. Його роздратування наростало. Радники віртуозно володіли мистецтвом говорити фрази, нічого не сказавши по суті. І раптом двері відчинилися. До залу стрімко увійшла селена. На ній був чорний плащ із глибоким каптуром. Два десятки людей за столом, включаючи короля, завмерли. Всі дивилися на те, що погойдувалося вселеним в руці. Шол, покинувши пост біля дверей, ступив до селени, але він зупинився, побачивши, що стиснули й пальці, людську голову. Обличчя жертви було перекошене, на губах застиг крик. Риси обличчя були знайомими, особливого лося, мешачого кольору, за яке слена тримала голову. Шол опустив руки на фес меча, капітан був смертельно блідий. Гардійці, які чергували в залі, оголили мечі, але не рухалися. Чекали наказу капітана чи короля. «Що це в тебе?» – загуркотів король. Радники та правителі південних земель, що стигли приїхати до Рафтхолу, розявивши роти, розглядали трофей. Селена Хижа усміхнулася, подивившись на одного з радників, і попрямувала до нього. Ніхто, навіть король, не промовив жодного слова, коли Селена кинула відрізану голову прямо на папери радника. По-моєму, це вам належить, сказала вона, звільнивши руку. Голова хитнулася і з глухим стукотом схотилася на стіл. Селена недбало потріпала приголомшлового радника по плечу, потім обійшла навколо столу і вмостилася на вільний стілець. Точніше, не вмостилася, а зухвало розвалилася на стільці. Будь ласка, поясни, потребував король. Селена схрестила руки на грудях і знову посміхнулася до радника, в того позеленіло обличчя. Здавалося, він нічого не бачив, окрім злощасної голови. Перед моїм приходом сюди у мене відбулася невелика розмова з людиною, яка обрала собі ім'я Могила. Це він убив принцесу Нехемію. Могила був учасником осінніх змагань та претендентом радника Мюнсона. Перед тим як розлучитися зі своєю головою, він просив передати пану раднику гаряче привітання і не лише привітання. Селена кинула на стіл маленький золотий браслет із вигравіюваними квітками лотоса. Браслет, який Нехемі носила завжди. Це для вас урок, раднику. Кажу вам, як професіонал професіоналу. Чіться замітати сліди. Ви вчинили необачно, нанявши вашого колишнього претендента. Ще більш необачним було починати вбивство невдовзі після того, як ви публічно посперечалися зі своєю противницею. Мюнсон, благаючи, дивився на короля. Я тут ні до чого. Промимрив він, тримчачив всім тілом. Я не розумію, про що вона каже. Я ніколи не починав ніяких вбивств. А ось могила говорив зовсім інше. Вкрадливим тоном заперечила Селена. Дорін здивовано дивився на неї. Сьогодні вона нічим не нагадувала дикого розлюченого звіра, яким була в ніч убивства Нехемії. Але зараз вона балансувала на дуже небезпечній межі. Хай допоможе їй Верт і їм усім теж. Шоул, що підійшов, схопив і за лікоть. «Ти що собі дозволяєш?» Селена усміхнулася йому так, наче капітан запрошував її на обід або на танець. «Я дозволила собі зробити свою роботу». Вирвавшись від нього, Селена встала і знову пішла навколо столу. Витягнувши з плаща клаптик пергаменту, вона кинула його перед королем. Нечувана зухвалість, після якої її мали б негайно відправити на Шибеницю, але король мовчав. Шоу, не спускаючи руку за фесами вже йшов до неї. Дорін молився всім богам, щоб між колишнім закоханими не зв'язався новий поєдинок. «Тільки не тут». А якщо в ньому знову прокинеться магія і батько це побачить, Дорін і думати не смів про свою нову силу. Це було б крайнім безумством, знаючи, як налаштовані до нього радники. Достатньо одного слова «батька» і він опиниться в підземеллі. Батько взяв прагамент. Це був список, у якому принц нарахував півтора десятки імен. Ваша Величність, ще до трагічної загибелі принцеси я поклала на себе обов'язок знищити низку ворогів корони. Предмет моєї уваги вивів мене на них. Дорін зрозумів, що батько одразу здогадався. Вона мала на увазі Аркера. Принц дві очі. Селена сказала напівправду, тримаючись самовпевнено та з На покинутому складі вона боролася не за короля, а заради визволення шоула. Тоді навіщо ця вистава? Навіщо вона виставляє себе вірною служницею корони? Зрештою, яку гру вона затіла з королем? Мюнсон, як і раніше, трясся, кидаючи косі погляди на відрізану голову. Дорін не здивувався б, якби ратника вирвало прямо на свої папери. То не вже це Мюнсон Загрожував життю хемії. Король пробіг очима список і підняв очі на Селену. Відмінна робота, загисниця. Хвалю за службу. Селен та король обмінялися посмішками. Такого страшного видовища Дорін ще не бачив. Скажи моєму скарбнику, щоб подвоїв тобі суму за цей місяць, сказав король. Дорін відчував нудоту, що підступала викликану невідрізаною головою могили і негусто залитим кров'ю плащем Селени. Її обличчя нічого не залишилося від тієї дівчини, яку він любив. Принц глянув на Шоула, зрозумів, що капітан відчуває те саме. Селен церемонно вклонилася королю. Потім Шоула нагородила крижаною посмішкою і повільно пішла до виходу із залу, шарудячи своїм закривавалем плащем. У залі встановилася цілковита тиша. Потім Дорін почув шепіт Мюнсона. Ваша величність, змилуйтеся. Але король уже наказав Шаолу перевести радника в Катімню. Селена не вважала свою справу закінченою, мабуть, тільки щодо кровопролиття. Але перш ніж повернутися до себе і змити смердючу кров могили, її потрібно було зробити ще один візит. Аркер відпочивав. Дворецький не сміливо повідомив про це, але не наважився затримати Селену. Вона промчала по багато обробленому коридору і зупинилася біля витончених подвійних дверей. Безпомилково визначивши, що за дверима господар Спальня. Аркер підскочив у ліжку, торкнувшись до забинтованого плеча, побачивши на поясі Селени кинджали, він стих. "Прошу мене пробачити", прошепотів куртезан. Селена стояла біля його ніг, дивлячись на бліде, змарніле обличчя Аркера і поранене плече. Ти просиш вибачення, Шоу вибачається. Весь цей безлузди світ вибачається. Я прийшла не за цим. Розповідаю, що треба тобі та твоїм дружкам-змовникам. І ще, що ти знаєш про задуми короля? Я не хотів тобі брехати. Зніяковіло почав Аркер. Але перш ніж розповісти тобі правду, я мусив переконатися твоїй надійності. Нехемія хемія? Селена постаралася не здригнути при згадці імені принцеси. Сказала, що тобі можна довіряти, але я хотів переконатися напевно. І звичайно, треба було б, щоб і ти мені довіряла. І ти не знайшов нічого розумнішого, як викрасти Шола? Дивний спосіб зміцнення довіри. Ми викрали капітана, бо вважали, що вони з королем задумали знищити принцесу. Я розраховувала так. Ти прийдеш на склад і почуєш від самого Естфола, що він знав про небезпеку, яка загрожена хемії. Знав, він нічого не сказав. Тоді ти переконаєшся, він ворог. Але якби я знав, що ти збожеволієш і почнеш вбивати праворуч і ліворуч, я б ніколи не наважувався на таке». Селена похитала головою. «Твій вчорашній список – імена людей, які були на складі. Вони справді мертві?» «Так, ти їх убила. Почуття провини, що захлиснуло Селену, змусило її опустити очі. «Тут я маю вибачитись». Вона пам'ятала імена вбитих, намагаючись викликати в пам'яті їхні обличчя. Цю ношу вона нестиме до кінця своїх днів. Навіть смерть могили та страждання, які вона йому завдала перш ніж убити, цього вона теж не забуде. Я передала їхні імена королю. Він буде задоволений. У тебе ще трохи часу. Днів п'ять. Аркір кивнув, лягаючи на подушку. Не Хемія, вона справді була разом з тобою? Заради цього вона й приїхала до рафтхолу зміцнювати та згуртовувати сили опору на півночі. Вона постачала нас відомостями, так би мовити, з перших рук. Його слова підтвердили підозри Селени. Її втрата, аркер заплющив очі. Нам нема ким її замінити. Селена проковтнула в'язку грудку слини. Втім, ти б могла обережно промовив Аркер, знову розплющивши очі. Ти ж родом з терасена? Думаю, тобі не байдужа доля твоєї батьківщини, і ти розумієш, що терасен має бути вільним. Ти лише боягузка. Обличчя Селени залишилося непроникливим. Будь нашими очима та вухами в замку, прошепотів Аркер. Допоможи нам. Ти допоможеш нам, а ми знайдемо спосіб рятувати всіх, навіть і тебе. Ми не знаємо, якими є королівські задуми. Відомо лише, що він знайшов джерело незрозумілої позамагічної сили. І з її допомогою він створює чудовиська. А навіщо, ми не знаємо. Нехемія намагалася дізнатися. Це знання могло б рятувати нас усіх. Слова аркера вона обміркує потім значно пізніше. Селена бачила, як аркер з побоюванням поглядав на її. Закривалений кров'ю плащ. Я знайшла вбивцю не хемії, очі аркера округлилися. І що? Селена повернулася, приготувавшись вийти. І сплатила борг. Радник Мінсон наняв його, прагнучи позбутися проблем. На засіданнях королівської ради, принцеса постійно садила його в калюжу, розбиваючи всі його докази. Мінсон тепер у підземеллі чекає на суд. Селена вирішила, що обов'язково втиме на суд і на страту цього мерзотника теж. На обличчі аркера був страх у з сумом. «Ти прийняв стрілу, призначену мені», – тихо сказала Селена, дивлячись на його пов'язку. «Це найменше, що я міг зробити, затіявши цей хаос». Селена відчинила двері. «Нагадуй, маєш п'ять днів. Через п'ять днів король вимагатиме пред'явити йому твою голову. Підготуйся сам і попередь своїх союзників». Але ніяких хале перебила його селена. Вважаю, що тобі пощастило. За цей мерзенний спектакль я могла б порвати тобі горлянку. Справа не в тому, що ти вберіг мене від стріли, і не в тому, які в мене стосунки шолом. Ти мені збрехав. Ти викрав мого друга. Якби не ти... Я в ту ніч була в замку. Аркер ворохнувся відразу замер під сердитим поглядом Селени. «Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Мені не потрібні від тебе нові відомості. Я не хочу тобі нічого повідомляти. Я не збираюся бути вашими очима та вухами. Твоя подальша доля – мені начхати на твою подальшу долю. Головне, щоб ти забрався з міст і більше ніколи не траплявся мені на очі». Вона зробила крок у коридор. «Селено!» Вона обернулася через плече. «Що ще?» Прийми мої щирі співчуття. Я розумію, як багато ти означала для неї, а вона для тебе. Полювання за могилою тимчасово зняло тягар з душі Селени. Після слів Аркера вага повернулася. Селена знизила плечима. Вона дуже втомилася, могила мертвий, радник Мюнсону підземелі. Їй більше не було кому віддаватися за заслугами. Боги милосердні, як вона втомилася. Ти маєш п'ять днів. Якщо заберешся і не поїдеш рафтхола, нарікай на себе. Я вб'ю тебе, перш ніж ти побачиш мою присутність. Шаул стояв з байдужим обличчям, весь знітившись. Невелика їдальня в покоях, відведених його батькові, була залита сонячним світлом. Цілком затишна кімната. Проте Шаул не поспішав переступати поріг батьківських покоїв. За минулі 10 років це була його перша зустріч з батьком. Імператор Аньєля майже змінився, може трохи посивів. А в іншому він був таким же привабливим. Шаол із невдоволенням подумав, що зовні він надто схожий на батька. «Сніданок холоне, сказав батько, жестом запрошуючи сина до столу. То були його перші слова. Щільно стиснувши зуби, Шаол увійшов, підсунув стілець, сів. Батько налив йому фруктового соку і, не дивлячись на сина, сказав, «Принаймні мундир сидить на тобі добре, а ось твій брат пішов у материнську породу, довго ти і незграбний». Слова пішов у материнську породу були як плювок. Шоул внутрішньо спалахнув, але не показав на вигляд. Капітан налив собі чаю і почав намазувати маслом скибочку підсмаженого хліба. «Ти так і збираєшся сидіти мовчки? Чи щонебудь скажеш батькові? Що я можу сказати?» Губи естфола старшого розтягнулися в ріденьку посмішку. Вихований син поцікавився б здоров'ям та справами сім'ї. «Я 10 років не був чемним сином. Не розумію, чому я мушу ставати ним зараз». Батьківський погляд затримався на мечі Шоула. оцінюючи, зважуючи, шоу на силу придушив бажання підвестися піти. Даремно він прийняв батьківське запрошення. Треба було просто спалити записку, яку батько надіслав йому вчора ввечері. Але вчора, після того, як вони з гвардійцями внесли Мюнсона вниз і замкнули в камері, радника не тримали ноги, король відчитав капітана. Виходить, зелена втекла з-під носа Королівської гвардії, виставивши їх дурнями. Поява селени і розмова, влаштована королем, усе це позначилось на здібностях Шаула думати логічно. Але яка селена? Шаул не уявляв, як їй вдалося вибратися з своїх покоїв. Корольні не чули ані найменшу галасу. Двері та вікна були щільно зачинені, коли він почав допитуватися у Фаліпи та лише відповіла, що протягом усього вечора двері спальні залишалися замкненими. Знову Селена селени з'явилися якісь темниці. Вона збрехала королю, виставивши. Визволення Шаола як бій із ворогами корони. Таємниць було значно більше. Шаол не уявляв, чи можна у них проникнути, особливо зараз, коли одна його поява викликала її гнів. Гвардійці, відправлені ним до міста, знайшли в глухому куті обезголовлене тіло могили. Навіть коли вони доповідали, їм було вочевидь, які твої подальші плани на життя. Що саме вас цікавить? – спитав Шаол. Він не торкнувся ні чаю, ні хліба. Батько відкинувся на спинку стільця. Колись від цього жесту Шаолаб пробирав піт. Далі слідував словесний допит. Призначалася ступінь синівської провини в тому чи іншому гріху та міра покарання. Батько карав його за кожен вияв слабкості, не залишаючи за сином жодних прав на помилку. Але так було у минулому. Мабуть, батько забув, що тепер Шаол доросла людина, яка підкоряється тільки королю. Тобі, як і раніше, подобається твоє становище, заради якого ти пожертвував своїм? правом спадкоємця. Так, напевно, це я маю дякувати за те, що мені довелося зірватися з місця і вирушити в рафтхол. А якщо елуейці піднімуть заколот, тоді ми всі висловимо тобі свою подяку. Слова батька відчували його волю та міцність, щоб чимось себе зайняти. Шоу відкусив від відламаної скибки і почав ретельно жувати. Він не відвів погляду і зараз дивився батькові прямо в очі. В очах Ествола старшого промайнуло щось на кшталт схвалення. Він теж узяв скибочку хліба, потім спитав: У тебе нарешті з'явилася жінка? Шаул не піддався і на цю провокацію. Ні, ти завжди був нікчемним брехуном. Повільно посміхнувся батько. Шаул дивився у вікно на синє небо. У повітрі пахло весною. Заради твого блага, сподіваюся, вона почесного походження. Заради мого блага? Тобі, можливо, начхати на чистоту роду, але ти – один з естфолів. Чоловіки нашого роду не одружуються з кухонними дівками. Шол хмикнув і вперто труснув головою. Я одружуся з ким захочу, і мені буде все одно, хто вона – кухонна дівка, принцеса чи рабиня. І вас це не стосується. Батько склав руки перед собою, кілька хвилин він мовчав: Мати за тобою нудьгує. Хочу, щоб ти повернувся додому. Це був удар нижче пояса. Шол і тут нічим не видав свої почуттів і лише запитав. А ви батько? Батько дивився крізь нього. Якщо Елоє підніме заколот, ми виявимося втягнутими в війну. Аньєлю знадобиться сильний спадкоємець. Якщо ви виховуєте Теріна своїм спадкоємців, певен мій молодший брат із цим впорається. Терін вчений, а не воїн. Він таким народився. Якщо Елоє повстане, це розв'яже руки дикунам із білокличих гір. Ен'єль виявиться першим містом, яке вони спробують захопити. Вони давно мріють помститися за всі свої поразки. Відмова Шаола відправ наслідування батька і зараз приймалася як удар по гордості та честі роду Естфолі. Можливо, в інший час і за інших обставин шоул би і розізлив би батька, але в цьому житті і так вистачало злості та ненависті. Селена недвозначно заявила, що швидше погодиться з'їсти гаряче вугілля, ніж знову подивитися на нього з любов'ю та ніжністю, і батько нітрохи не винен у тому, що трапилось. Навіщо його злити? Моє місце тут. Моє життя теж. Жителі твого рідного краю потребують тебе, якщо не зараз, то найближчим часом. Невже ти будеш настільки егоїстичним, що повернешся до них спиною? Колись мій батько повернувся до мене спиною. Сказано так, ніби Шоул зараз сидів за столом не з батьком, а з кимось іншим. Батько знову посміхнувся холодно, жорстоко. Відмовившись від титулу, ти зганьбив нашу сім'ю. Зганьбив мене. Звісно, ступ на королівську службу без честю не назвеш. Ти зумів стати правою рукою наслідного принца. Це похвально. Коли Дорін стане королем, він поза всяким сумнівом віддячить тобі за вірність. Він би зміг зробити... Еньєль герцогством і дарував тобі стільки земель, щоб ми б змагалися б з володіннями Парангона навколо Мората. Батько, чого ви хочете насправді? Захищати городян чи звернути собі на користь мою дружбу з Доріном? А якщо й те інше? Сподіваюся, це визнання не буде коштувати мені ув'язнення, адже в тебе є таке право і ти і я досить охоче ним користуємося. Близько батьківських очей підказував шоулу, що батько встиг дізнатися про останні новини. Якби ти був приголомшливіший, я теж би міг домовитися з твоєю жінкою, про умови на яких, якщо ви прагнете повернути мене до Еньєля, ваші міркування та докази дуже непереконливі. Ти вважаєш, мені треба тебе переконувати? Ти не зберіг принцесу. І поставило королівство на межу війни. Асасин жіночого роду, яка ще недавно зігрівала твою постіль, тепер мріє випустити тобі кишки. Що чекає на тебе в замку, крім сорому? Чи ти хочеш перетворитися на посміховисько? Досить. Шол вдарив кулаком по столу. Посуд жалібно зазвенів. Він не хотів, щоб батько взагалі знав про селену і про почуття, що залишилися в нього. Точніше, про уламки почуттів. Шоул не дозволяв слугам міняти білизну на його ліжку, оскільки і зараз пахли селеною. Коли він лягав спати, йому снилося, що вона лежить поряд. «Я 10 років йшов до того, щоб стати капітаном Корольської гвардії. Ваші шпильки і глузування не змусять мене повернутися, Ан'єль. А якщо ви вважаєте теріна слабким, надійшліть його до мене на вишкіл. Можливо, тут він стане справжнім чоловіком». Шоул галасливо підвівся за столу, Шумно засунув стілець і протупав до дверей. П'ять хвилин. Його витримки вистачило рівно п'ять хвилин. Біля двері Шоул обернувся і ще раз подивився на батька. Ествол старший трохи посміхнувся. По всьому було видно, що батько не відмовився від своїх задумів і зараз думав про нові ходи. І не думайте говорити з нею. Попередив батька Шоул. Якщо ви тільки подивитеся в її бік, я забуду, що ви мій батько, і зроблю так, що у вас відпаде будь-яке бажання, коли з'являтися Шол не став чекати батьківської відповіді, йшов він у пригніченому стані, усвідомлюючи, що знову потрапив у батьківську пастку. Не мов би не було цих десяти років. Розділ 37. Окрім неї цього не зробив ніхто. Елуейські повстанці та солдати ще перебували в дорозі. На Королівському цвинтарі Нехемію поховали тимчасово, до траурного кортежу. Тоді її тіло витягнуть із землі та передадуть співвітчизникам. Всі ці дні селене вистачало духу зайти в покої принцеси, туди, де пахло болем та кров'ю. Коли ж вона зважилася і пішла, то виявилося, що підлога, стіни та меблі у спальні принцеси ретельно відмиті від крові, розкішну перину, в ту ніч вона була майже чорною, забрали. Деякі часи вона стояла біля дверей, дивлячись на кістяк ліжка, можливо, взагалі не слід було сюди заходити. Нехай із майном принцеси розбираються ті, то забере її останки. Та хіба сюди прийдуть друзі на хімію? Звичайно, ні. Селена взагалі не уявляла, що це будуть за люди. Їй чомусь не хотілося, щоб вони торкалися речей принцеси. Думки про це знову підняли в ній хвилю гніву та скорботи. Майже така ж хвиля піднялася й вранці, коли вона зайшла до своєї вбиральні і позривала звішалок усі сукні, викинула всі туфлі та чоботи, стрічки та підв'язки. Сукні, що нагадувала її про нехемію, вона безжально спалила. У вогонь полетіло вбрання, яке селена одягала для спільних сніданків із принцесою для прогулян нухто уроки. Тільки поява Фаліпи і нарікання служниці щодо їдкого диму змусила Селену зупинитися. Вона дозвола служниці забрати і роздати все, що валялося в покоєм. Даренно Фаліпа намагалася розшукати в купі нарядів блідо-блакитну сукню, яку Селена вдягала в день народження Шаола. Її вона спалила першою. Спустошивши вбрання, Селена вручила Фаліпі мішечок із золотом і попросила купити їй новий одяг. Служниця не сперечалася. Вона лише сумно поглянула і пішла. Від цього погляду Селені ставало зовсім нудно. Палити одяг Нехемії вона мала право. Селена почала обережно ретельно збирати і пов'язувати вбрання та коштовності принцеси, намагаючись не вдаватися до спогадів. Вона й зараз відчувала тонкий аромат квіток лотоса, що походить з одягу Нехемії. Коли все це лягло в скриню, і Селена захопнула Їхню кришку вона пройшла до письмового столу. Там, як і раніше, нагромаджувалися папери та книги, наче принцеса ненадовго вийшла прогулятися. Потягнувшись за першим аркушом, Селена чомусь глянула на шрами довкола великого пальця правої руки, слід зубів рідерака. Зти були вкриті записами Елуейської і знаками Верда. Знаків Верда було набагато більше. Довгі рядки, символи на кшталт тих, що кілька місяців тому Нехемія креслила крейдою під ліжком Селени. І як королівські шпигуни їх не виявили. А може їм не було наказано перевіряти її покої. Селена почала акуратно складати листи, вирішивши забрати її з собою. Можливо, вона зуміє отримати щось корисне з цих записів, навіть якщо не хемія мертва. Подумки сказала Селена, змусивши себе звикнути до страшної реальності, нехемія мертва. Селена закінчила розбирання першої купи паперів і вже збиралася взятися за другу, як раптом помітила, що виглядалася під аркушу палітурка книги. Палітурка здавалася дуже знайомою, такі ж книги вона бачила у кабінеті Давіса. Книга нехемії була більша, пошарпаною і ймовірно виданою раніше, але усьому іншому вона точно збігалася з екземпляром Давіса. На титульній сторінці Селена побачила напис «Принцеса зробила її знаком Верда». Ці символи були знайомі навіть Селені з її скромним знанням, і вона зрозуміла зміст написано «Не довіряй». Останній символ вона раніше не бачила. Чимось він нагадував дракона з королівської преси. Чи не довіряти королю? Це і так ясно, вона в жодному разі не повинна довіряти правителю Адерлана. Селена перегорнула книгу, намагаючись... Винудити хоч щось зрозуміле, нічого. Тоді вона зазирнула на внутрішню сторінку задньої обкладинки і побачила знайому фразу, написану рукою Нехемі. Тільки маючи око, можна бачити правильно. Фраза була написана по-адарландськи, потім по-елуейському та ще кількома незнайомими селеної мовами. Різні переклади. Можливо, нахемія хотіла перевірити, чи мається фраза сенс, якщо її перекласти іншою мовою. Однакові книги з однієї тієї ж загадкою, записаною в тому самому місці. Занадто багато збігів. Багаті нероби люблять подібні фрази, так їй відповіла Нехемія, коли Селена запитала її про сенс загадкових слів. Але Нехемія, Нехемія та Аркер очолювали гурток змовників, куди входив і Давіс. Принцеса знала Давіса, знала, і брехала їй про нього, про сенс загадок та… Адже Нехемія обіцяли, що між ними більше не буде жодних таємниць, обіцяли брехала. Селена перерила все на поверхні столу та в його ящиках нічого суттєвого. Про що ще Нехемія могла б їй брехати? Тільки маючи око, Селена інстинктивно торкнулася амулету. Нехемія, звичайно, знала про гробницю. Якщо принцеса постачала відомості змовникам і вони з принцесою обидві заглядали в дивний отвір, вирізаний у середині ока. Нехімія тоді відмовила їй у подальшому пошуку, пояснивши глуху стіну жартом будівельників. Після фінального поєдинку Селени з Кейном, принцеса підібрала і потім повернула її око Еліани. Якби Нехемій знадобився амулет, вона залишила б його собі. Аркер теж прикидався нічого не знаючим. Якщо тільки, Якщо тільки її амулет і її око, яке згадується в загадці, тому що... Верт мене забирай, прошепотіла Селена і вибігла з колишніх покоїв Нехемії. Знову зібралася скверняти священні предмети, прошепотів Морд. Селена прийшла в гробницю із мішком книг та рукописів, взятих із колишніх покої принцеси. Почувши питання бронзового черепа, вона лише погладила його, як гладила голову ногу, і пройшла далі. Морд класнув зубами, мабуть він умів кусатися. Ніч була місячною, тому світла в гробниці вистачало, він залишав око на стіні. А в іншому кінці блищало золотом ще одне око. Ефес да Маріса, начистинений, тримаючи його в руці, Гавін бачив лише правду. Тільки маючи око, можна бачити правильно. Невже така сліпа? Сильно кинув мішок, не звертаючи увагу на книги і листи, що випали. Виходить, що так, хитро відповів Морт. Ефес у вигляді ока був того ж розміру, що й Селена підбігла до стійки, зняла меч і виняла його з піхов. Знаки Верда посмикнулися брижами, ніби були намальовані на поверхні води. Селена поспішила до стіни. «Підказую для глухих», – провадив далі морт. «Око треба прикласти до отвору в стіні та дивитися крізь нього». «Сама знаю», – огризнулася Селена. Затамовавши подих, вона підняла меч, поки Фес не виявився на рівні з вирізаним оком. Селена встала і на шпиньки придивилася і навіть застогнала. Вона побачила вірш «Досить довгий». Діставши з кишені шматок пергаменту та вугільний олівець, вона почала записувати рядки. Видивлялася, запам'ятовувала, перевіряла ще раз, боячись пропустити або переплутати слова. Дописавши останнє слово останньому рядку, Селена зважилася прочитати вірш «Голос». «Валх лише три їх створив, взявши камінь, що для Верда брам служив. Обсидіан заборона богів, богів лякав споконвіку. віку» у корону сховав він, тієї, чиєю кончиною пригнічений. Легко приховати таке серед зоряного спокою, захований другий під вогняною горою. Якби не ліз туди народ, заборона будь-кого відганяє. Де третій є, ніхто не знає. Храниться тайна свято. Її не купити за золото. Селена похитала головою. Все це було схоже на чиїсь безграбні вправи у віршуванні. Хтось римував слова, не особливо думаючи про сенс вірша. І чого це боги так боялися обсидіана, що наклали на нього заборону? Автор навіть не подбав про однаковий ритм чотирьох віршів. Морт, ти ж знаєш, що загадка розгадується за допомогою меча. Чому одразу не сказав? Я стільки часу виплескала даремно». «А ти вважаєш, що вже розгадала загадку?» З колишнім яхидством запитав бронзовий черп. «Мені чомусь так не здається. Там йдеться про місце розташування трьох дуже могутніх предметів». Селна знову прочитала вірш. Що це за предмети? Вогняна гора? Це, мабуть, вулкан. Як можна щось ховати під вулканом? А перший та третій? Вона рипнула зубами від досади. Що це за брама Верда? Взагалі, про що це загадка? І чому вона тут? Гідне питання. Його ставили протягом тисячоліть, Радісно сказав Морт. Села повернулася туди, де лежали книги, що впали і листи. Ти б краще прибрала своє сміття назад у торбу. А то я попрошу богів наслати на тебе якесь чудовисько. Кейн це зробив. Кілька місяців тому села повернула Дамаріс на колишнє місце. Шкода, що рідирак дорогою не здерте без дверей. Села стояла біля тієї стіни, де ледве не стала жертвою рідирака. До трупа чудовиська вона навіть не доторкнулася. Потім він зник. Куди? Дивно, що вона тільки зараз звернула на це увагу. Ти випадково не знаєш, хто прибрав труп рідирака? Знаю. Принцеса Нехемія. Селена підстрибнула на місці. Нехемія? Морт хихикнув і посварився забалакучись. Нехемія була тут? Я думала, що привела її вперше. Я пам'ятаю, з якою цікавістю вона дивилася на всі боки. Бронзовий череп виблизкував, відбиваючи світло свічки, яку Селена залишила біля входу. Значить, Нехемія приходила сюди після моєї битви з Рідераком. Виходить, вона давно знала про існування гробниці, а ти тільки зараз промігся мені про це розповісти. Морз заплющив очі то була не моя справа. Ще один обман, ще одна темниця. Якщо Кейн не зміг сюди пробратися, то у гробницю можна пройти із інших місць. Є інші проходи? міркувала Селена. Тільки не питай мене, де вони, сказав Морт. Я ніколи не покидав цих дверей. І це теж брехня. Мор чудово знав розташування гробниці і завжди встрявав, якщо вона чіпала те, чого не повинна. В такому разі, яка з тебе користь? Невже Бреннон тебе створив, щоб ти злив усіх підряд? Він мав особливе почуття гомору. Морт знав стародавнього фейського короля. Від цієї думки все всередині селени здригнулося. Я думаю, ти все-таки маєш силу. Невже ти не хочеш хоча б раз не нести ні санітниці, а розкрити мені суть загадки? Ніяк не можу. Хіба подорож менш важливіша, ніж її мета? Нагородивши Морта сумішу міцних Лайок, від якої миттєво згорнулося молоко, Селена прибрала в кишеню пергамент із віршами, підхопила мішок і приготувалася піти. Вона розгадає цю таємницю, розіб'ється та розгадає. Може Нехемі шукала ці таємні предмети, а їй брехала, щоб приховати свої пошуки? Селана ще погодилася повірити, що аркери і його друзі прагнуть добра Ерілей, але давати їм у руки предмети, наділені колосальною силою, ні. Якщо вони теж шукають, вона обов'язково повинна їх випередити. Нхіме не розуміла, що фраза про око і правильне бачення пов'язана з Дамарісом, але чи згадала принцеса про те, що являє собою три таємні предмети? Можливо, знала, а тому прагнула роздати загадку та знайти їх раніше за короля. Задуми короля. Може, вони якраз пов'язані з цими предметами? Селена взяла свічку і вийшла з гробниці. Ти захопилася духом пошуків? Поцікавився Мурт. Ще ні, відповіла Селена, проходячи пус. Спершу треба дізнатися, що це за предмети, а потім вже думати про них. Єдині відомі її вулкани перебували на пустинному перешийку. Але король не знає, що не відпустить її в таку далечінь хоча б, які причини вона придумала. Як шкода, що мені не зійти з цих дверей. Зітхнув Морт. Уявляю, які біди ти вляпалася б, намагаючись розгадати загадку вірша. Він був правий. Піднімаючись гвинтовими сходами до себе, Селена жартувала б про неможливість засунути Морта в мішок і забрати. У неї був би хоч один співрозмовник. Розшукувати таємничі предмети, якщо, звичайно, до цього дійде, їй теж доведеться поодинці. І правду ніхто не знав. Щоправда? Вона посміхнулася. Що вважати правдою? Те, що й тепер нема з ким поговорити? Що Нехемія свідомо брехала їй багато про що? Що король шукає джерело сили, здатної здибити континент? Чи що він уже дістався цього джерела? Аркер говорив про джерело сили, не пов'язане з магією. Може три таємні предмети теж знаходяться поза магією? Нехемія мала це знати. Селана пішла повільніше, полум'я свічки тремтіло від вітру, що дме вздовж сходів. Селана сіла на сходинку, обхопивши коліна. «Що ще ти приховувала від мене нехемія?» – прошепотіла вона в темряві. Їй не знадобилося обертатися, щоб дізнатися, хто в неї за спиною. Селана це зрозуміла по сріблястому відблиску. «Я думала ти ще надто слабка, щоб сюди приходити», – сказала вона першій адарландській королеві. «Так, я ще надто слабка і прийшла зовсім ненадовго» відповіла Еліана. Прошелестівши сукнею, вона сіла кількома сходинками вище. Вони разом дивилися у темряву сходових спіралей. Єдиним звуком було подих Селени. Напевно, Еліана могла обходитися без дихання і взагалі не видавати звуки, якщо цього не потрібно. Як це було? Тихо спитала Селена, щільніше обхопивши коліна. Безболісно. Так само тихо відповіла Еліана. Безболісно та легко. Ти боялася? «Я була старою. Мене оточували діти, внуки, правнуки. Коли настав мій час, мені не було чого боятися. І куди ти пішла?» «Ти ж знаєш, що цього я тобі не сказати не можу», з тихим сміхом впівла Еліана. У Селени здригнулися губи. Але ж вона не померла в глибокій старості, у своєму ліжку. «На жаль, ні». Але коли душа покидала її тіло, не було ні болю, ні страху, ніби вона в безпеці. Селена кивнула головою, сукня Еліани знову зашелестіла. Староданню королева сіла поруч із нею, обінявшись за плечі. Селена не помічала, як і холодно, поки їй не торкнулося тепло Еліани. Королева мовчала, коли Селена, сховавши обличчя в долонях, нарешті дала волю сльозам. Зі справ, пов'язаних з загибелю Нехемі, залишилося ще одне, можливо, найважче. Селена відтягнула його, як могла, але відтягувати далі не можна було. Місяць заливав землю блакитним сріблом. У нинішньому одязі Селену не впізнав майже ніхто. Однак нічна варта біля королівської гробниці не зупинила її, коли вона штовхнула стулку залізних воріт у найдальшому саді, що точував замок. Склеп був фанерований білим мармуром, і призначався тільки для королівської родини. Нехемій поховали на цвинтарі. Сильно обійшла будинок, увінчаний куполом. Вона відчувала на собі пильну увагу кам'яних драконів, що прикрашали бічну стіну. Поки вона йшла сюди, ті небагато, хто спав і був поза замком, швидко відверталися. Селена одягла чорну сукню, прикривши обличчя довгою чорною вальлю. Не дивно, що таке вбрання відлякувало. Люди намагалися відійти подалі, наче горе було заразним. Селено не хвилювала думка інших. Жалобне вбрання призначалося не для них. Обійшовши цвинтар, вона вийшла до могили. Вони тягнулися кількома рядами. Багато хто був дуже старий, застрілим надгробками. Могили прикрашали всілякі статуї від скорботних боїв до танцюючих дів. Тут ховали придворну знать. Деякі статуї були настільки виразними, що нагадує, застиглих людей. Після похорону на хімії не було й снігу, і Салена легко знайшла могилу принцеси по грудках землі. На ній не лежали квіти. Там не поставили навіть могильного каменю, звичайний земляний пагорб і стромлений в нього кривий меч, зброя одного з убитих охоронців принцеси. Казнаб скупилася на витрати. Навіщо? Якщо за якийсь час трону дістануть і повезуть до Елоє? Селена дивилася на темний пагорб, Холодний вітер смика вуаль. Її груди стискалися від болю, але вона знала, що має віддати подрузі останній обов'язок. Селена відкинула голову, заплющила очі і почала співати. Шоул твердив собі, що йде з єдиною метою – про за Селеною. Переконатися, що вона не зашкодить ні собі, ні комусь іншому. Але коли вона підійшла до колійського цвинт Далі капітан пішов за нею вже з іншої причини. Ночі було неважко залишитися непоміченим, проте місяць світив надто яскраво. Шоу тримався на пристойній відстані, щоб Селена не почула його кроків. Побачивши її біля могили, принцеси капітан зрозумів – він не мав право тут перебувати. Чужій скорботі не потрібні глядачі. Він би пішов, але в цей час Селена підвела голову до місяця і заспівала. Ці мови він не знав. Такої мовою не говорили ні в Елоє, ні в Фенхару, ні в Мелісанді, ні де інде. Мова була стародавньою, повною сили, гніву та душевного болю. Селена не мала гарного голосу, багато слів більше нагадували схлипування. Голосні звуки лунали довше, наче їх розтягувала скорбота. Згодні нагадувати запеклі удари. Іноді Селена била себе в груди з такою ж затятою раціозністю. Чимось це було схоже на танець, що так не в'язався з чорною сокною та вуалю. Скорботна пісня обірвалася так само раптово, як життя не хемії. Селена стояла завменше, Шол уже збирався піти, коли вона раптом напівобернулася до нього. Під вальлю блиснув тонкий срібний обруч. Вуаль була щільною і робила селену невпізнаною. Вітер, що налетів, хитнув голі гілки дерев. Вони заскрипіли і теж скорботно. Інших звуків тут не було. На вітрі хитнулась її вуаль, а потім сукня. Селена Благаючи про шепотів вона не ворухнулася. Нерухомість була єдиним доказом того, що Селена його почула і що вона не хоче з ним говорити. Та якими словами він міг би усунути прірву, що виникла між ними? Він приховав від неї важливу інформацію. Нехай він був і невинний в загибельних хемію, його таємниця, по суті, коштувала їй життя. Якби вони з Селени заздалегідь обговорили це, результат би був інший. Він позбавив Селену найкращої подруги. Він позбавив себе Селени. Якщо покарання йому буде повний розрив їхніх стосунків, що ж, він це витримає. Шол обернувся і пішов. Вітер дмухав йому спину, і в поривах вітру капітанові чулися звуки давньої скорботної пісні.